Поздний. Що однакож, всі грішні, та ще і як. І один-друга так обманюють, як того треба і не вверти, а виходить кругова порука. Слухай. «Всякому городу нрав права, всяка ім'ять свою своїм голова. Всякого прихоті водять за ніс, всякого манить на живі свій біс. Лев роздирають, там волка в куски, тут же волк цапа скубе за виски». Сап по городі капусту псує, Всякий з другого бере за своє. Всякий, хто вища, то нищо гне. Дружий, безсильного давиті жме, Бідний, багатого певний слуга. Корчиться, гнеться пред ним, як дога. Всяк, хто не може, то дуже скрипить. Хто налукавить, то задосудить. сидить. Всякого роддера ложка суха. Хто ж єсть на світі, щоб був без гріха? Виборний. Воно так. Тільки великим грішникам часто і даром проходить, а маленьким грішникам такого задають бешкату, що і старикам не в пам'ятку. Добре, пане Возний, я вас поважаю і зараз йду до старої терполихи, бо зна, до чого веде, може, воно і добре буде, коли ваша доля щаслива. Возний і виборний. Ой, доля людська, доля є сліпа. часто служить злим, негідним і їм помагає. Добрі терплять нужду. «По миру товчуться, і все невлад їм приходить, за що не візьмуться. До кого ж ласкавася доля локава, такий живе, як сир в маслі, спустивши рукава. Без розуму люди в світі живуть гарно, а з розумом та недолі вік проходить марно. Ой, дола людська, чого ти неправдива, що до інших дуже гречна, а до нас спасива». Закінчивши співати, ідуть. Сцена змінюється, і показується хата терпелихи всередини. Яма четверта. Терпалиха приде, Наталка шия. Терпалиха. Ти опять щось умож, Наталко? Опять щось тобі на думку спало? Наталка. Мені з думки не йде наше безсталяння. Терпалиха. Що ж робити? Три роки вже, як ми по-убожеству своєму продали дворик свій на Мазурівці, покинули Полтаву і перейшли сюди жити. Покойний твій батько, довів нас до сього. Наталка. І мамо. Так йому народу написано, щоб жити багатим до старості, а бідним. Він не винуват. Терполиха. Лучше була б я, умерла, Не терпіла б такої біди, а більше через твою непокорність. Наталка, залишаючи роботу. Через мою непокорність ви біду терпите? Мамо! Терполиха. А як же? Скільки хороших людей сватили за тебе? Розумних, зажиточних і чесних. А ти всім одказала. «Скажи, в яку надежду, Наталка?» «В надежду на Бога. Лучше посидіють дівкою, як піду заміж за таких женихів, як на мені сватилось. Уже нічого сказати, хороші люди!» «Терпалиха. А чому й ні? Дяк Тахтаоловський, чом на чоловік? Він і письменний, і розумний, і не без копійки. А волосний писар, і підканцелярист Скоробрешенко. Чому на люди?» Чого ж ти думаєш, може пана якого Богу Бернського панича? Лучше всього, якби вийшла задяка. Мала б вічний хліб, була перша дядчихою, а після і попадею. Наталка, хоча б я протопопшую та Бог з ними. Нехай вони будуть розумні, багаті і письменніші від нашого возного, та коли серце моє не лежить до їх, і коли мені вони осоружні, та й всі письмені. Нехай вони собі тямляться, терпелиха. Знаю, у чому тобі всі нелюб'язні. Петро нав'язав тобі в зуби. Дурниця все те, що ти думаєш. Чотири години вже, як об нім, ні слуху нема, ні послушання. Наталка. Та що ж, адже і він об нас нічого не чує, та ми живемо. То і він живий так також пам'ятає об нас і боїться вернутись. Терпелиха. Ти не забула, як покійний твій батько напослідок не злюбив Петра і, умираючи, не дав свого благословення на твоє з ним замужество? Так і мого ніколи не буде. Наталка підбігає до матері, хватає її руку і співає. Ой, мати, мати, серце не вважає, кого раз полюбить, з тим і умирає. Лучше вмерти, як з немилим жити, сохнуть спечалі, щодень сльози лити. Бідність і багатство – їсть то Божа воля, з милим їх ділити – Є щаслива доля. О, хіба ж я мати, не твоя дитина, коли моя мука тобі буде мила? І до мого горя ти жалю не маєш. Хто прийшов з по серцю, забудь заставляєш. О, мамо, мамо, не погуби дочки своєї, плаче.